Не давши лісовикам навіть подумати, бісова мазниця взяла рушника, який сушився на кущі, і кинула його в Уханеві. «Розріжте надвоє і зав'яжіть нам очі», – сказала вона. «Та швидше, ми гаємо час». Вухань, як заворожений, дістав з-за халяви ножа і розпанахав повздовж рушника. «Климцю!» «Кидай тушаньку та зав'яжи їм очі», – простяг він дві стяжки своєму братчикові, який усе ще порпався в марусиній торбі. Климцю радо заходився сповняти наказ, теж не помітивши, що бісова мазниця вже ними командує. «Ти німий, чи не вмієш балакать по-нашому?» – спитав він у Мирона, зав'язавши йому очі. Відколи вони накрили цю парочку мокрим рядном, відбріхувалася лише дівка, а цей як води в рот набрав. «Німий», – сказала Маруся, – «а тепер ще й не бачить». «Нічого з нашим отаманом, і німий заговорить», – сказав вухань і реготнув точнісінько так, як це робить вухата сова. «Ху-ху!» Вони повели їх кривими вовчими стежками. Попереду йшов лісовик, який більше мовчав, за ним Маруся, потім Мирон. За Мироном йшов Климцю, котрий наче найнявся, ніс Марусину торбу. Замикав цю вервечку вухань. Видно, був утріці за старшого і мусив усе тримати під своїм пильним оком. «Спасибі, що ви нас знайшли», – сказала Маруся так щиро, що в Уханеві стало недобре. Його варта впіймала шпиків, а вони замість того, щоб тремтіти від страху, ще й дякують. Що це були не шпорки, які проникли до гощі на вивідки, Вухань не мав сумніву, але чомусь не відчував звичної у таких випадках злості, і від того йому теж було прикро. Він вирішив пропустити подяку повз вуха, але бісова мазниця поцікавилася так само щиро. «Як це вам удалося?» «Що?» – спитав ухань, наче не знав, про що мова. «Знайти нас у такій шалині». «Нанюх узяв», – сказав він задоволено. «Я в гощі, як у себе в кишені. Цигаркою хтось задемить, то я за версту почую». А тут, понімаєш, вогонь розвели. То хто ж із нас нюхачі? Спитала Маруся. Ми чи ви? Хе, нюхачі, озвався Климцю. Якби ви знали, який у нього слух, він чує, як муха плямкає. Мені б такі вуха. То я чула б, як трава росте, сказала Маруся. Ну-ну, ти моїх вух не чіпай, попередив ухань. Лучше за своїми дивися, щоб не відлетіли разом з головою. Він намагався взяти суворіший тон, бо вже якось панібратською виходила балачка з цими сексотами, що посміли пронюхати їхню гощу. Їм, бач, отамана подавай. Що ж, припожалуйте, отаман якраз таких любить. ху ху «Поговорите!» З живих спустить шкуру і повісить на гак сушитися. Вони ще трохи поводили приблуд по колу, бо гощівськими стежками довго не попоходиш, і допровадили їх до землянки, схованої в густих чагарях. У лісі вже зовсім розвиднулося скомена землянки, що виходив металевою ринвою поміж кущі, Вискакували бліді іскри. Вухань смачно потяг носом і сказав, що сьогодні на сніданок у них буде куліш із грибами, заправлений товченим салом. Він спершу сам зайшов у землянку, щоб пересвідчитися, чи вдома батько атаман. А якщо вдома, то чи не спить? А коли не спить, то чи розмовлятиме з нюхачами? Чи накаже повісити їх без розмов. За хвилину Ухань вийшов і, відхиливши важку повстяну попону, яка заміняла в землянці двері, сказав, що отаман готовий прийняти гостей. Їх нахильцем завели в землянку із зав'язаними очима. Вони нічого не бачили, тільки відчули, як на них накотилася густа хвиля тепла. «Ось, – весело, – сказав Ухань, – полюбуйтеся на цю парочку». Мартина йодарочку. Хух, хух. Але ніхто не засміявся на його жарт. Запала коротка мовчанка, поки хтось любувався на бранців. Потім той хтось сказав: Сніміть сніг них повязки. Климце, який зав'язував їм очі, тепер зняв повязку з Мирона, потім з Марусі. І вони побачили землянку зсередини була це звичайна, тьмяно освітлена лісова хата. У її правому протилежному відходу куті стояла розпечена до червоного чавунна пічка. Від неї і розходилося тепло. До пічки прилягала глиняна лежанка з металевою плитою, на якій булькотів чималий казан. Видно з тим таки кулишем що його занюшив у Ухань. На пшитій обаполами стіни висів розкішний бронзовий канделябр із трьома свічками, мабуть, позичений із якогось панського маєтку. Проте він дуже пасував до закуреної стіни та червоної пічки. Людей тут було небагато. Мабуть, Марусю з Мироном завели до штабної землянки Окрім Вуханя та його двох братчиків, біля плити стояв червонолиций кашовар з великою дерев'яною ложкою, може такою, як вухо у Вуханя. Ще двоє лісовиків сиділи під стіною на мішках чи то з цукром, чи з крупами. Вони з цікавістю поглядали на прийшлих у перечутті веселої балачки. Засмалені мов той казан, що булькотів на плиті, Обличчя лісовиків майже зливалися з похмурою сутінню, яка стояла в землянці. І в тій сутіні їхні очі поблискували, як у молодих сіроманців, що з нічев'я злапали здобич. Тут тільки один чоловік був незворушний. Його кістляве, заросле густою щетиною лице сковувала крижана байдужість. Він сидів трохи осторонь від інших, ближче до канделябра, сидів на перекинутому догоридному шаплику, і на його обличчі не здригнулася жодна жилочка, навіть тоді, коли Климцю за його наказом не лише розв'язав шпикам очі, але й зірвав із бісової мазниці капелюх, показуючи всім, що це замаскована дівка».